«Ми простували далі. Перед самими нами йшов якийсь юнак. Раптом він, радісно вигукуючи, так швидко подався назад, що неодмінно наступив би на мене, якби я миттю не відскочив у бік. З таким самим радісним вигуком до мене кинувся інший юнак, що йшов йому назустріч. Вони обнялися, як друзі, що давно не бачились. Потім, узявшись за руки, трохи пройшли разом поперед нами, тоді знов стали, так само ніжно попрощались і розійшлися. Той, що йшов в одному напрямку з нами трохи постою, дивлячись услід другові, потім шаснув у якийсь будинок. Понто зупинився, я також. На третьому поверсі того будинку, куди зайшов юнак, розчинилося вікно, і з нього визирнула гарненька дівчина. З нею стояв юнак і обоє вони, весело сміючись, дивились у слід другові, з яким той юнак щойно попрощався. Понто глянув угору, і щось пробурмотів крізь зуби, я навіть добре не розчув, що саме. — Чого ти тут застряв, любий Понто? — Може, вже підемо? — запитав я. Але Понто ніби не почув мене. Аж за якийсь час він невдоволено тріпнув головою і мовчки рушив далі. «Побудьмо, – сказав він, – коли ми дійшли до гарненького майданчика, обсадженого деревами і прикрашеного статуями, – побудьмо трохи тут, любий муре. Мені ніяк не сходять з думки тих двоє юнаків, що так щиро обіймались на вулиці. Вони такі друзі, як Дамон і Пілат». Дамон і Піфій поправив я його, а Пілат був друг Ореста. Він завжди дбайливо вдягав його в халат, укладав у ліжко і поїв виваром Ромашки, коли фурії та демони надто вже жорстоко допікали сердечному. Видно, любий понто, що ти не вельми знаєш історію.